Kata Sheikhul Muallim, "Walaupun pria takut untuk menikahi wanita, wa fi ba'di nusafi wa idha bananuz zul mar'ati ay zahara wa 'adhaha zawjuha satu hukum pula katanya dan apabila bimbang, ha, takut oleh suami akan deraka isteri. Ha, Takutlah mana? Takut deraka? Takut ke deraka? Ha, bukan takut ke isteri itu dah. Apabila takut oleh suami akan deraka isteri. Eh maksud macam mana? Tengok sikit lagi wabi badin nusaki dan pada setengah setengah nuskoh nuskoh mata kitab tak ni ada setengah maailah ni wailah bana nushuzul maret dan apabila bana dia terpusing dengan Allah Rob maknanya tu lah dan apabila zohi apabila nyato oleh deraka perempuan ha nyato ke suami zohi deraka nyato deraka ni macam mana adalah tanda-tanda tu tanda-tanda ha, kata deraka tu ha, dia buat masalah dia misal dalam hasiah tu dalam asiah katakanlah qawluhu wa iza khafa aidanna ah ha, tu khafa manalah tu apabila sengko oleh si suami akan dirako isteri hmm. bi an zaharat amaratun suhhiha dengan bahawa zahir oleh tanda-tanda riako tu nak kam ma fi ba'dinnusakhillati hakasyarah biqawli wa fi ba'dinnusakh wa idza bana nusuzul mar'ati al-bahara sawa'un kanatil amaratu sama saja tanda diaqul perbuatan waktu mayit bawah panjai waktu 4 hari au qawlan aku je ada buat sawa'un amaratu fa'lan au qaulah ha dak sungai turun 2 3 4 baris sama adan apa dia deraka sak ni tanda-tanda deraka tu secara perbuatan dia misal lah mano ka ikradhi berpaling napa tok laki piah paling belakang ha ah, piah hui piah biasa tidak lagu tu wa ubusain seperti masa muka ah ba'daluth pin ah dia kai kemudian daripada belah lembut dulu tak ada po ah eh? lembut lembut datang-datang piang ah paling kecik pun jadi kasar ah mai upo lainlah Demasa masah ubus masam muka Ba'da lutfin wa palaqa ki wajihin Kamu dia daripada manih muka Oh, repesi muka manih Ada data, -data masa catung mucum boleh jadi Eh, orang okay, tua kata Ah, tu tanda darah tu Ah, tanda darah tu Nah, nah Haa, kalau orang basah so asal masa dah takpe lah tu Ha ha betul dia ni. Kan? Dia bermaksud semukon muda lagi masa Semua so Alah kata ko bahasa dia dah tu bahasa masal. Ha betul dia. Hmm. Wa ka bila uzrih seperti keluar dari rumahnya, rumah sok dengan tak ada uzur hajak kapok. Mata nak stai, nak menera main itu Ya Ha tu orang panggil maksud tanda-tanda riakoh belaka tu. Ha, ha bersalah dia katanya kerana uzu tu Lailah lah, tu ha panjail, lah cerita panjang tua-tua-tua mari. Lakur, mari aw, qawlan, apa, tanda -tanda tu ulakoh mari au qaulan atau putanda-tanda riakoh tu perkataan lah eh, ana we kaantu jibahu kalamin khashini dengan bawa menyauk Menjawab io akhazok saat ni suami itu dengan perkataan yang kasar terpanggil kalamin koshini dengan perkataan yang kasar benda angkana bilai ini kemudian daripada Bahawa adalah ia ay kalamuha tu kalamuha tu anak bila Yin, mungkin mungkin kalau mungkin biasa tu perkataan tu perkataan yang lembut, harap kerja biasa tu lembut, datang mukasa, ha, ah tu dia. Apa yang awak lihat? Jika terbihila bima isa kana tabuha <tos> zalika daiman bersalah haklaqwa apabila adalah tabi'ahnya tabi'ah zaujah tabi'ah isteri Ataupun peral marah tu zalika tabiat dia bahasa tudok bahasa pesepo pesen tujibahu bikalam al-qashini cupa kita kata ore hulu-hulu agok hulu ke kecek pesek kasar tak suba nge pesek ore hilik ah nah agok hilik dia kecek pe lemu ah ia lembut datang mai kasar ah tu tanda-tanda dia agok dak tu panggil ah ada pu ore tabiatnya pesek kasar dak iman semua dak dia pesen tabiat kasar dan oya guru no record sudah dia darak dia baca lagu dia oh ha, tu fa innahu la yakunu shuzan maka bahwasanya kaum tabi hazalik tu, tu tak panggil dia kau tidak ada dia ya, dia kau lah dan janawat tak ada bahasa so, dia tu ha tu dia memang noh ha pasal tu ada kena buat tak dia tu gimana Ha awak guna akas akasan oh, dia bersedia tu. Ha, gitu. Ha, nah. Tu orang pandai kata tu, tu dari awal sebab tu kualifikasi hari tu dari agama dia jaga dari awal lagi nak pada kafaah tu penting. Dia panggil apa? Sama, setaraf dah. Ha tu dia penting lah, tu. Orang hilir sama orang hilir orang hulu orang hili sama hulu aja lepas lalu. Titik. Okay. Ha, gitu ya. Dahir di lepas buat kerja, eh pasal kira juga Orang ni pasal anak benda Haa, nanti tu Orang ni pasal apa? Orang pasal ke laut, payah Hmm, nak, orang hulu dengan orang Orang kelau ya je payah tu, gada-gada Haa, tapi bina tak ada tuan mereka tak apalah Pada asal, kalau sekiranya tak setuju ke mari tak boleh Pasal tak kupu je panggil Bila tak kupu dia bergadah Haa, nanti dia ada wala bagaimanapun wala bagaimanapun syaroh ha, dia nak kata tengoklah kalau tabiat asar dia tu kasar di mula lagi maka kasar dia tadi bila kata dia ko ha, kalau orang pasal lembut ah ya asar tabiat dia lembut pastu nyamai kasar ah kenapa lalena nah itulah maksud dia ayat gitulah tu hmm ah ha, lepas tu hukum mai kata sini macam mana tak ada jawab lagi tu undur ni ibarat semula wa iza khafan azauju nusuz almar'ati dan apabila sangka zan apabila disebut nama zan apabila zan oleh suami akan derakok isteri dengan bahawa nyata tanda-tanda sebab tu setengah nuska kata wa fi ba'd nusafi wa iza banan nusuz almar'ati apa makna bana ay zahara Apabila nyata... ...pulih dengan kau perempuan. Dengan tanda-tanda pemisah dalam hasyihah tadilah. Dia suruhlah makna. Uga maja. Wa'anvoha <tuh> zaujuhah. Itu balik pihak kita sebagai orang suami. Orang lelaki ni. Dia kata kena beri nasihat akan dia. Itu ha, wa'anvoh. <tuh> ataupun beri pengajaran. <tuh> ha, ataupun mengingat ia ah ha, tu dalalah kata tu wa'd Allah. Ayat tu dah hasyah dia kata ana ai zak ai zak karaha ha, tu makna tu makna wa'd Allah. Pas Tuhan kata dalam Quran, ah. <tuhai> wallati takhafuna nusuzhun. Ah ha, pas kata wa allati <tuh> takhafuna nusuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaa'i wab ribun nah ayat tu perempuan-perempuan yang kamu zan kata mereka tu apa deraka maka aizu ah pai amat dengan diklimah <tuh> wa aza ya'izu pai amat kata iz manakala waktu jamai iz za'in fa'inhu hunna maka peringat oleh kamu mengingatkan mereka itu ah dia mengingatkan dia bagi ajaran dia wa'adha ayzakkara ha ah mengingat akan dia peringat akan dia akan almarah tu oleh zaujaha oleh suaminya ah tu sunat sunat tu ah amal situ ulama zaman tasunnah bil awaqibi istihbaban fa makna al waqi maknanya at tazkiru bil awaqibi mengingatkan hujur jatuh ah ha, ya nyo ah ha, nampak lain ni kanon kasar ni we ah ha, ha, dan ha, ha. nak bajak om pagi ni ah ha. ha, ah tu di kanon jo ni tengah hari tenang-tenang ah ha, ha, betul ha, ha. bajaklah ke mano-mano apa ke atas bana-banalah Ha sabik tu nak bu rumah tanda ada buat kerusuh tu. Ha ni kita mengaji dah tadi ni ada kerusuh lain dah ni. Dak kerusuh. Nak tu baik surat kerusuh. Ha tengok-tengok dah. -tengok, kan? Kalau tak ada surat kerusuh siapa? Unai-unai nak tak semdikah nikah gini nah. Ha tu je nak apa tu? Nak apa nak jaga rumah tanda. Nok. Ha gitu. Ha, nah? Bukit kata apa yang saya katakan Lani dunia, lani apa itu terbukul Wah, do'ah bukan? Jadi ikut si Jadi tertiru-tiru apa yang saya apa bukan? Ha, dia pun duk hubung sendiri Jangan lemah kapal itu gini Dia punah jalan Punah jalan Kita rasa lah pun jadi tertiru dihabis ha, Bermalak dia pangkata dengan syahwah keinginan Kuran dalam orang mu jadi macam-macam Itu -macam. ha, tu punah jalan dan tu kena ada terusuh dulu. Malat lah tu nak bina rumah tangga tu. Ah, ha, soalah kata dah. Orang buat rumah buat pelan dulu lebih kurang. Ah, ha, tu dia. Apa lah. yang maksud siku nak pelan tu maknanya? Salah so, gitulah. Ah, ha, ni kita betul lah kita lalu kitab temu bab ni. Kita dapat tahu walaupun kita tu ha, tak sampai dah lagi insanya. Ah, ha, oh kita baru mai di ngaji bab bininda. Betullah. Anamama imam sen ni musewat kita kan indah. Hmm kalau mai dulu apa dendam bab kau semalia. Ah tu dia memang siapa jujuk ni tak ada arah dengan di bab bini dah tak apalah. Yang kita tahu. Hmm tu lah. Karena bini mudah tak apalah. Tu lah. <laughs> Masya-Allahnya dari dekat. Nah, ha, tengok. Ini pun lu kita tahu hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila nyato kau tu dia suruh beri nasihat. Sebab ha, ke mana kita ada lelaki ni ha, Tanggungjawab benar lah Jadi hmm, dia Saya suruh <tuh> ha, Lalu ke kata. Bila nyata nampak kata-kata nyata Dari aku ha. Ha, ha, Mengingat ia Beri ajaran ha, Akia, akia al-mal'ah tu Oleh zaujuhah ha, Oleh suaminya Bila darbin Dengan tidak pukuh ha, Jangan tak dan dengan tidak, tak bertegur. Cakap lagu tu, hadirin-hadirin. Maknanya, tinggal bercakap. Hijrah. Hijrah maknanya tinggal bercakap. Jangan, jangan pasal tak bertegur. Woyah, oh, oh, woyah. Ha, gana weh, jauh ni. Ha, ha, ha. Katalah, kakana berdua bimikih. Hmm, tu dia. Gano ni masa pulih nampak masak masuk mola hahaha tak tahu je lah apa, -apa nak pak megah mola ni kan, nui masa pulihnya ah, ah nak kader tak masuk, eh putih mm, pulu mola hahaha <tutulah> misalnya itu buallah kau anak anak waktu tahapan apa lagi lah nasunya mm, nak punya eh? nak punya tu dia. Apa luar biasa tu Weh jaga eh Haa Hukum sunat lah tu Boleh follow tu kita Boleh follow tu Jadi kalau tak ada Masa so Kita tak ada follow tu ni Bila ada Haa Haa Jatuh tengok Masya Allah Hmm Bila Haa Semua ni ajaran daripada Agama kita ajar Seperti katalah Mana eh Ayo misal dengan perkataan Ajar-ajar perkataan Misal kata gini Misal Kepulihilah Kepulihilah Jawab misalnya ni seperti katanya nyawut, nah soalnya suami itu zaujuha kata lah lil marah atau zaujah tu kata ke isterinya kata gini kita bilaha fil hakil wajib li alaihi. Atau jawab misalnya, bahasa kita tak takut olehmu akal Allah. Tapi ingat perasa suatu takut tu. Ha? Mereka tak takut aku kan? Aku, eh? Bukan suruh lagu tu Takut oleh mu'aka'Allah Iqtaki'illah Dia khitab pada mu'anak Kenapa yang main dengan rupa ya tu? Ya apa, apa panggil? Ya mu'fra' mu'anak, mu'fatabat Haa, Kalau kita khitab pada lelaki Tak ada tulis ya lah Iqtaki' Tulis kha sahaja ya Ni ada tulis ya lagi Iqtaki' rupa Tapi bila baca je ya tak ada Gugur lah. pada baca Pada tulis mesti ada ittaqillah ah ha, tidak baca ittaqillah ah ha, kalau ada pada baca kena bunyi panjang gitu dak nah ha. ittaqillah takut oleh mu mu juga tuju pada isterilah ah ha. takut okay. Allah takut pada qoit bil ha bil wajibili pada hak ya wajib ya hak tu bagi aku hak ha tu kepunyaan bagi aku ia mesti alayki atas engkau ha hak li tu bagi kita ala atas ha maknanya hak wajib bagi aku atas engkau ha muh nak mengat ha, nak bagi hak wajib bagi aku atas mu dah tanggungjawab atas mu dah muh takut Allah taala gapo hai eh? ha jawab mari dalam dalam asiah tu gapo alhaqil wajib li alayki Asia kata ayy ladzi huwa ya'iyalah ba'atu taat taat. Ha tu at wajib atas kamu nya gapo? Taat wajib dah mun. Ha mun nak takut kat Allah lah. Tu wajib bagi aku tau tu. Wajib bagi aku atas engkau taat. Wal mu'asyaratu bil ma'rufi. Bermuasyarah, bersedudukan secara baik, cara mole, annun. Ha duk no, Kemudian zadati syarh al-Qathib tambah sikit lagi dalam zadana syarah al-Qathib al-Iqna lah. Wahzari wahzabil anqubah. Beringat kamu akan seksa Tuhan. Kerakonyo besar Ah tu suruh kata belah tu kala andaha maka barangkali nyau zaujah tu tu bedih usrah. Awak dia bo ko dak bini nak takut Tuhan kala sa'at normal hanya maksud Saudara anu ha, ah mudah mudah-mudahan dia pun ha, ma'u uzur ha, ke uzur dia dia pun wayaklah yang ha, boleh jadi au tatubu ataqum baraka li jaw taubat amma waqa'a minha bi wali uzri ah boleh ha, jadi dia pun taubat ah ha, tu sahabat tu sunat berjaga-jaga tu berjaga-jaga dulu ah ha, tengok dalam hak siyar di atas pula dia kata qauluhu kaqoulihi laha ittaqilla wa yahsunu ma bis sahihain dia kata Pak, elok bahawa mengingat ia ya zaur suami akalnya akal akhir apa akan bagi-bagi zautiah bagi isteri ataupun merah akan barang yang ada pada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari Muslim dalam dua kitab sahih Gapa tu mafi sahihai bayan min aulihin daripada sebahagian nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia tu dia kata idzatatil maratu hadiratan firasyah zaujiha dan boleh secara idafah <tuh> kaedah idzatatil maratu hajiratan fi rasy zawjiha atau pun hajirat fi rasy zawjiha dipanggil idhafah dalam dia laanat <tuh> hal malaikatu hatta tubiha ani pe tak apa dengan mata tak dengan dengan telinga lah ni apa arti... seberda nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bermalam oleh seorang perempuan hal keadaan ia yang tinggal hampara suaminya ah mati tu suku cara dia gitu ah nak apabila bermalam oleh seorang perempuan hal keadaan ia yang tinggalkan hampara suaminya ah tu kalau gitu hak lari dia juga tu ruk ladi eh? Aha, dah itu kan? Ah, tak gitu kan awak lari ok awak oh, turut lagi hmm, ni tidur rumah tu lah tapi beralih ke tempat kita tidur lain ha, tengok-tengok nak secaya laknak laknak segitu Allah takutlah laknak ni nak secaya laknak akannya oleh melekat laknak ni mana yang lah kita panggil. tapi pasti tak dengar kau dengar hmm tak kan, buat ni Eh, ni tak dengar namun adalah hadis baik itulah dia kata mulat ni baca hadis ni lah dengar dia kata apabila nampak Zohi tanah-tanah baca hadis bih dengar apabila bermala seorang perempuan hal kadang dia tinggal hampirai suaminya nah sejaya laknak akhirnya perempuan oleh malaikat segala malaikat laknak hatta tusdihah hingga subuh ia oh, dia laknak tapi tak dengar kalau dengar tu oh, dia tak negara pening. Mung ah misalnya, ah mun ya Allah lakna atau mun ni, ah tu gap tiak. Hmm, nya tak ada jalan lain kena minta maaf ah, itu. Nah, deh. Ah tu hadis satu. Dan wa man atas pada mafi sahih. Wa yahsunu ayya ayu laha ma bi dan elak bahawa mengingatkan bagi zaujah tu barang yang ada hadis dari dariwayat Tirmizi An Ummi Salamata daripada seorang isterinya Ummul Mukminin iaitu Ummi Salamah radhiyallahu anha wa min qawlihi daripada sebodanya Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat kata ayyumamraatin batat wa zawjuharadin anha daqalatil jannata allah ni balik lebih ha mano mano perempuan ha jalan ni hak ayuh kita nak mengaji dalam apa ni am um, pak amal jazat ha pa yang menjazakan dua ha amel-amel yang jazat dasar tapi sini maksud tapi amabi ay, ayyumamraatik mano mano perempuan batat bermalam ia wa zaujuharadin anha batat kumatad eh dalam asiah ada dala gedak matat ha ni mai Bahasa ingat hadis pengamatat matat Matat matilah tapi anak sekolah kita ni batat juga sebab satu ingat lepas hadis ni ayyuman raatin matat wa zaujuharadin anha Ha, kalau ada nuskah hasiah tu mi cuba wayak kalau tidak ha, kena nanti meraja'ah dalam riwayat Tirmizi nah ha, kalau batak tu artinya bermalam nah bahasa ingat adanya ni matak dengan mi nah, ah ni tak ada dalam raja'ah nanti lah tengok dalam Tirmizi kita kata ah ha, sini dulu mana mana perempuan bermalam ia pada hal suami yang redha darinya Nak masuk ia syurga Tidak ada masa ingat matat ha, Kalau matat makna ini? Mana mana perempuan mati ia Walhal suami yang redha darinya Dari perempuan Masa dia mati-mati dengan keadaan suami yang redha Oh janjinya masuk ia syurga Jadi ma'poh hadirnya ma'poh hadir ha, Mana kalau mati perempuan Sedangkan suami tak reda Mari dalam kat mati tu Masa dalam kat kemerdekaan suami Ah, ha, tu tak boleh masuk syurga Atau ha, kita mengalir lah Dia kata banyak perempuan masuk dengan kau tu Nah ada kita temudah Nabi SAW Aku ita tengok dalam syurga Adalah dengan kau Tiba-tiba kebanyakannya perempuan Ah, ha, ni buku gini mo Nampak kik, kik gini mo Nah mati ia dia dengan kat suami tak reda Ah, Haa Muratin, aa, dia puasa ingat Madat Ini nak ayat kelebihan lah ni Orang perempuan Selaku isteri mati Suaminya ya rebuk Tak ada tekih pun Dengan suami dia Ataupun ada tekih Tapi dia minta maaf Dia minta maaf dengan suami dia Lepas tu mati ni tak ada gapo. Dah ada dikingolak lah masa mati tu po. Masuk dia syurga Ha, ni lah buat berat ni Nah, kalau dunia Allah ni di tanah nak heram mana bebas seperti non dunia Allah ni, ni. nak dunia Allah ni hebat ni Nah, nah, di tanah heram walau bagaimana peringat lah kita ada udama tu nak ingat nah, bebas-bebahlah tapi kita bebas dunia Duk musim kalau ni tak lepas muka tempat lalu jalan dia nak pergi ke akhirah nah. masa mati walhaswami ya rebuk dakhalatil jannah ah bih wa abbasin dan hadis satu lagi daripada abdullah binni ammar <tik> radhiyallahu anhuma ya rawi hadis kata ayyumam raatin ayyumam raatin mana-mana perempuan abasat di wajah sujiha yamasan yang di hadapan muka suaminya Ya ah Kadang-kadang tu kau tak nak Muluk manun ha, Ja'at yaumal Qiyamati Datang ia almarah Pada hari kiamat esok Hal keadaan Muswaddatal wajhi Muswaddatal wajhi Sifatnya pada iswadah Hal keadaan ia hitamu Na'udzubillah min zalib datte akhirat esok dengan keadaan muka hitam. Kak orang baik di akhirat muka hitamnya orang meninggal. Kok? Sebab dalam Quran kata yaumata yadhhu wa taswaddu wujuh. Sebut oleh ya Muhammad hari akhirat esok bila baik tu be dua masa manusia. Satunya tubik dengan muka putih. Baik esok muka putih jangan walaupun tua hitam. Orang nak roh hitam kan orang habasyah, orang hitam, orang sudan, orang hitam tanah dunia, bakiat akhirat sok muka putih. Wataswaddu wujuh. Dan bahasa pula dah hitam muka-muka walaupun orang putih. Apa tanah dunia ni orang putihlah, orang jamaklah, bakiat bakiat akhirat sok hitam muka. Pas tu tafsirah mana orang putih, orang hitam macam mana? Ah, saya kata fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum. Ada pun orang yang bakit dengan keadaan muka hitam Maka orang ni orang yang draco ni Sama-sama kata Adakah kamu kupu selepas pada bubuk ni Haa tenang tak orang bakit dengan muka hitam ni Tandak ahli draco <coughs> Na'udzubillah minzali Hadis ha, kata Mana-mana perempuan yang masam Ia pada muka suami Datang pada hari kiamat Hal kada ia hitam muka Haa dah Ha tu sah. Ha, ya, ha tu ya, sunat bagi ha, suami kalau napok tu, ha tu jaga selalu ayat. Ha kerana tu, kalau tu, kalau dia pun teringat astagfirullah nak minta maaf lah, apa. Habis cukup lah. kalau nya kecil lagi, ha dia ada hukum so lagi pula depan, jangan mai hok lain belah lah ha faizuhunna Wahjuruhunna wahjuru hunna bil madaj wabibu hunna ha tu ha sape apa sape ha ya tengok ha tu jatuh kan dia tu baik jadi mana kata syarat dia dapat kita kena faham no. molek dia kata di sini eh uh, seperti katalah itulah anjanya kata kepada ittabilmu beringatlah takut kepada ha, Allah fil wajili wabil li alayki hak yang wajib bagi aku atas kau sebagaimana wajib atas aku bagi engkau dia tu kan di mari ah ha, hak wajib bagi aku atas engkau ke apa taat so wajib atas engkau Hu wajib atas aku ke apa ah ha, wajib atas aku nafkah ah ha, tu dia ada wajib di mari tu Hah, ha, wajib lagi. Wa'lani. kalau kita kepada lelaki kata wa'lam. Wa'lami anna ha, nusuz musqitul linfaqati wal qasmi. Ah, katalah tu. Dan ketahuilah engkau tujuilah kepada isteri tu dan ketahuilah engkau bahawa saudara kau itu yang menggugurkan sangkaan eh, ha. ha, tu dia muga nafkah tak wajib atas aku. Bagimu Hak wajib bagi aku atasmu itu tak Bila kamu main wakmu ke masa begini Maknanya Kamu itu melahirkan tanda diraka Bila diraka itu menyebabkan gugur nafkah Kamu ha, sendiri Dia gugur hakmu Haa Nah Jadi maknanya tengok ke berapa ada kadang dia sangat buku nafkah ke Apanya dakwa nafkah nafkah Haa balik suami Tak ada dakwa sepas tu, tu. Ha, hanya nak wajah lah. Hanya wajib bagi mu atau aku tu gapo. Nak kau mungkin ni gugu mesti dapat gugur hak. Gugur hak hanya. Ada dia. Enan ya. nusyuzah shaza muskiton Yang menggugurkan ke nak Wal kasmi yang menggugurkan ke gile? Ha. Ni orang, orang rasa dua orang lah tu. Boleh tak gile? Boleh tak gile? Naa. Lah. Ha menggugurkan kegila ya sajili tu wajib. anak ha, nah hak dia ya Hak isteri atas suaminya pang. Apabila dia gi melahirkan anak, dia, melahir dia guguh hak dia mana tak wajib gile. Ha, kalau ha. tak, tak gile hmm. pun tak ada apa. Ha, baik ada dan moyat tu. Orang duduk dalam tak ada kelik-kelik. Ha, tak dengar tak dia weh ya. Nak banik, takut takut -kelek, dia memboya kelik dia membuat guna dia. Haa, kliklah, klik dah cadai pagi Haa, dia tak klik, tunggu Tidak boleh nu Lepas mu nak dakwah tu di Haa, dia nasihat gitu Haa, tak wajah, tak nak klik-klik kat sini <tid> Haa, ni wajah Sebelah gitu Dia kena gede, kata kau nak klik talih Haa, mu tak cadai golok kau Haa, macam mana risau adik lah Haa, misal Haa, senyak di je tanya kau tu Haa, ya Allah dah lah Nah, misal, tu deh Haa, tu lah Allah Haa, nimba wa'lami <opat salujin> annan <yangharian> nusyuzam yang <Source> ah, musbitun linnafaqati wal qasmi hanyalah katanya bahawa sadar, kau itu menggugurkan nafkah dan menggugurkan giliran ah kalau ataupun mesti berapa kata siap sikit lagi ay wasa'iril u amani jamak mudnak dan yang tinggal lagi segala persangah apa belanjaan tu sepertikan kiswati apa kali ada apa ha, wanahwiah tak ada apa tu ah Mesti buat sabak yang mengguguh Ha nak Walai sesyat Habis itu dah Ada pun Pesan memaki Hak tu eh ha, Hak tu tak masuk di Jalan kata Apa ni Ya kok Ah, ha, Ada maki Nak pergi ke masyamukah lah, Habis masyamukah Nung no, Jaga jari masyam <tuh> Nak maki katalah Nung no, jaga jari masyam Eh payah juga Kau tu Ha dia Ha dia kata walaisa syatmu lizauji dan tidaklah syatmu bahasa kita mati nalah ha matikan suami tu tak tak masuk daripada neraka we ha betul dia nah ha, tanya ha tak masuk dalam nusuh tapi hara Dia kata tak hara ha nama bahasa ha tak apa tu bukan tak apa nak tanya tak masuk dalam kata nusuh bila tak masuk dalam nusuh Anum tak gugurkan uh, nafkah gile tak gugur situ tempat anaknya no, adapun Ada tu haral ma hara. ha, ba asyhadana qawlu huwa laisa satmu lizam minan nusyuk wa kadzalika satmu hali wa iri begitu juga memakinya bagian lain pada zukh wa inna ma bi qawlihi lizukh ponyo dikat kata satmu lizau tu kat gitu satmu lizuk tu li ajli qawli tastahiq bi ta'dibah Atuh ya, mustahak aketak dik naajaad minaz zau. Ila isallahu tak di mubah pisahnya halueri. Wainkan la minas nusud aida bal mislusyatmi mutlakul izak bilisa. Semata-mata menyakit kedingal lidah jelah ke? Yang lagi aktif dok, wah jelah tu boleh, lagi pelaj jelah, wah. Insya Allah, no satu yang ini insya ya. Albiwari hilang pada lidah Nah, Haa Haa Falaizah minasyut nusyut Weh ni tak panggil nusyut Pedah bila tak panggil nusyut Di mana tak menggugur gile. lah Kena gilir tu Dah gelar pun Haa Haa lah Gelar gilir lah Haa Tak ada gugur ni Kena gilir lepas tu Lepas tu berdosa berdosa Haa Habak berdosa lah Weh Bal tak Mubihi Haa Habaknya berdosa Iya Haa Berdosa tu suku pula ni Wahat setahi, tak dipaham. Bedosok, ia dengannya, dia mustahak aje aja ada. Dia tuar suami najak, aja ada. Kalau Macam mana, aja ada aja ada. Paman je ni. Aha, tu dia. Aja ada. Hanya tak pengin nushut. Pedahnya tak gugur. Nak hatu dia. Jepah kata tak puan, tak berdosa bukan. Berdosa dia mustahak aje aja ada. Walaisa syatmu lizzawji minan nusyuzi Bal bahkan Tastahiku bihit takdiba minal zawji Bahkan mustahak iya Apa marah ataupun zawjah Bihi bisyatmi di syat Syatmi lizzaw lah. Haa, Akan takdik Ajar adab Kena ajar adab lah min az-zawji <tik> pada suami fil asahhi pada qiyasah ay an al aqal al qawl asah wa huwa al ila al qadhi tak boleh mengadu lah dia tak boleh mengangkat ya zak akalnya akal zahjah kepada qadhi ah tak ada mengadu ke qadhi lah buku itu, tu ah oh, orang rumah jelas semua dah <tik> ada adu lah hal tu syarat benar untuk kita haja sendiri ah nah Ha, ni apa hebat rumah tangga kita agak ha, panggil Nah, ha, perkara ni perkara duk depel lah nasibah dengan kita orang-orang tubuh sorang ni perkara ni duk depel pada kita ha, kalau mau panjang tumulah ha, bina rumah tangga tu hukum lah ni hmm. habis itu klik ke mata semula apa kata kalau ajar nasihat dia dengar selalu dia puberik putih selalu dah Ah, ha, tak ada apa, apa lah habis selesai lah masalah. Eh kalau kecil lagi, ha, kena hak keras tu orang panggil tu. Hak keras. Ah, ha, panggil apa keras buruk. Ah ha, kena hak keras buruk ni Ah, ha. ha, hak tak tak heran. Ah apa kata pula? Ba'in ha, abad. Ah jadi setengah pula. Maka jika tertegah ia ayy tan'at min al-ibad wa tadi. Maka jika abai ia Ha, ada kata jangan abaikan sembahyang. Ada ha, wasiat tu. Abaikan abaikan lima arah. Nah tu. Daripada aba ya ba. Al-Quran ya, kata ba aba. Iblis tu aba iya. Enggan iya daripada sujud ke adat. Tak sujud ke adat tu aba. Ha, tu ada kata jangan abaikan sembahyang. Ha, jangan tak sembahyang, yeah, jangan, nak no, sembahyang. Yeah. Ha, tu aba. Ha sini abad maka jika angan ia a'in tanaat alkit tertegoh ia zaujah tu ataupun mar'ah ba'dal wa'idh selepas daripada nasihat selepas daripada ajar beri pengajaran beri nasihat dah eh taknya tertegoh tak angan padamu ni ha tak berhentilah illan hmm. nusyuz <coughs> malaikat nusyuk juga. Ha dana no, tu kata hasiah qawluhu ba'dal wa'zi aili kaunil wa'zi lam yanfa' ma'aha. Ha beri nasihat dah ajadah tak berarti juga kenapa? Kerana, kerana nasihat tu tidak beri manfaat ya. Ha, Ha-ah sebab satunya bab apa? liqasawati qalbiha kerana hatinya. takut sekali dia tak timu nasihat bagi keras hati ni. Semakosat sepuluh buku. Kemudian Tuhan kata jadi kerah hati-hati kamu pada kata orang Yahudi. Aa, jadi hati kerah, hati kerah. Semakosat sepuluh buku mimba dizalik abahiyakal hijarati awa asyadu qoswah. Maka hati saya bila kerah tu terbani supaya batu, bahkan bekerah pada batu. Oh hati ini bekerah pada batu lagi, saya kata. Sebab apa? kerak-kerak batu tu be ai mato. inna minal hijarati lama yatfajjaru anha. Tengok tak bukit tu. dak ai, dak gerah tiamala tu dak budu, ai ko leh carak mai mano. Musim hujan tu. dak ado tu semua tu, ai pacu, ai terjun. Ah ha, mai mana? Mai di batu tu. Ah ha, tu kata kerak-kerak batu ada air. Eh, kerak hati ni oi tak terima. Ah ha, tu kata kerak hati lagi pada batu. Kerah perut, kerah peda dia panggil ha, Banyak bahasa tu bahasa kita guna Mudah ni kerah peda ha, Kerah peda Betul, kerah tuan tak boleh makan Pedah ye, yeah, udak-udak <laughs> Nampaklah lah Dia tu, udak tak sejauh Tak boleh hakkan pedah ye yeah. Makan dia habis Kenal no, dia ha, Kita tak berani nak makan Udak-udak itu Kerah tuan tak boleh hakkan Pedah Dia apa? Okay, ya, dia takut kerah pedanya ni ya, dia. Oh, dia ya, tak dapat urut tu Udak-udak tak boleh hakkan pedah Betul dia, kerah tuan habis Hmm, kenal no. Dia takut kerah pedah apa tu? Ah, kerah pedah ni kata tak dengar. Nasihat tak terima. Ah, maksud dengar kanan, tubik dengar kiri, tak di pada nun dak dia pedah kerah. Oh, tu <tut> dia aku tu. Ada kata kerah perut, ha, kerah perut dengar kata perut hak keras dia, tawak su, mamah mamah, hai. Alam kerah. Tu saya cakap perut. Ah, apa ni perut nak akan tak lelah, mamah mamah, hai. Hmm, Amato ha, kita ni kerap buruk kerap dah ah bangkit liqasa wa thiqal biha ah nah kama qala al qa'il ah sie ada sebut mengenai dengan ini dia kata la yafa'ul wa'zu qalban qasiyan abada ah bahabasid kama qala al qa'i ai min bahril basith tidak beri manfaat oleh nasihat hati hati yang keras itu selamo lamu ah ha, baik takut keras hati ni nah ha, bila kita rajin duduk dengar nasihat rajin dengar qura'at tafsir hadis belajar ni mudah-mudahan hati kita lembut ah ha, sabik tulah Ha, setengah pada nak elokkan kita daripada kerah hati tu kita kena mendekati dengan kawan-kawan yang baik kerana kawan baik ni selalu beri nasihat pada kita tak suka kawan-kawan dia bakar seumur dia bakar seumur tu tak kering Nah, dia bakar seumur dah kering mengakuh seolah itu, ha, itu dia. tidak beri manfaat oleh nasihat oleh pengajaran akhir hati yang kerah tu selama-lamuh dan tak jadi lembut bagi falbil wa'izi haa Uleh al-hajar uleh uleh batu. Ha, kata dia ada Hmm. Ha, baik. Apa kata jika si isteri tu lepas pada nasihat dah tu tak angan ia malaikat akan nusy. Malaikat nusy. Maknanya dek keras kok-kok dia kau padullah. Ha, dengan nasihat dah Ha, dia suruhlah mano weh. Hajaraha timat -ja bi -ha mat ja'iha. Ha tinggal ia mat jimatnya boleh dua dah ya? kata beberapa dua pun tak apa situ Ada si rakyat dah dah bikasril jimi fathihah Haa, boleh baca dua man yaim matjien dia kata dengan kasrah di lebih fasih daripada fathah tinggal iya Akhirnya bukan tinggal terang dah ni Habis itu kalau orang kata Isteri kata dengan lapar tinga Itu tak hukum jatuh lagi ha, Perkata tinga Tak suka kata aku cerah lahmu Kalau kata aku cerah lahmu Dia panggil lapar soreh ha, Kalau kata aku tinga lahmu Dia panggil lapar kinanya Jadi tak boleh hukum lagi kata ha, Jatuh ha, Apa dia ha, Taruh suami isteri jadi bercerah Kalau kata aku tinga lahmu ha, Tengah sini guna tinga Bukan tinggal mana bercerah di sini Ha, tinggal ia zauh akannya akan mar'ah fi magh'ihi pada tempat tidungnya mar'ah gapo magh'i wa huwa dan iaitu hamparannya ah ha, tu apa ha, dia bagi apa ni ah ha, jahat pun mar'ah tak kala itu balaku yubadhiha Maka tidak, apa-apa tidur sekali lah bagi muzdzajan, bazi ayub, bazi Nah, kita panggil nak katakan. Maka tidak Berseketiduran sktiduran io, adik-ada ha, tu bar Nah, ha, ha. ataupun dengan bahasa-bahasa kampung -bahasa, mudah, tidak tidur sekali io. Zau akan nyoh pihi pi piroshia. So, Mana kata tanah atau magoh lah? Ha, tanah kata magoh lah dan nah, begitu tak wayak tak jadi ha tanda kata marahlah tu ha nah wahid sampai situ ha nah, orang panggil tinggal tempat tidur tinggal tempat tidur ha ya tengok agama je dah mm pala you to jinah fihi lah ha dia kata dalam ayat tu kemudian wahijranuha bilkalami haramu fima zada ala talathati ayamin ah tak berskitiduran orang panggil adapun tinggal bercakap ah tak kecek tak tegur dia panggil dah tak terge ah dia kata di sini wahijranuha dan bermula hijrahnya hijrah hijrah mana tinggalnya tinggal zaujah tinggal bil kalam dengan bercakap itulah melayu terpanggil tak teguh hijrah mana tak teguh hukumnya haram mung bi ma zada ala thalatha ayyamin ani kata tak teguh lebih pada tiga hari tu hukumnya haram bila tak bertegur tak kira suami isteri dan lain-lain uh, aa uh, sama saing ama pu pada umumnya uh, nah tak tego lebih pada 3 hari hukum tu haram tapi aa uh, apa panggil apa tu waktu tu aa uh, belum pada kait lagi waqala <tuh> firrawdati uh, dan berkata iya iya Imam Nawawi ni uh, aa kana radah sekitar dia waqala <tuh> uh, dan berkata iya iya an al-Imam nawawi rahimahullah tiraudati ay radatit talibi dalam kitab radatit talibi dialah dia kata gini innahu ha makul kau kita beri bagi barang bawah dia innahu bil hajri bighairi uzrin syar'iyyin tu bahwasanya apa nya kata siap ayat tahrimah tahriman dia nampak dia jadi jim tu silap silap baik Uh, innahu a innahu ayy tahrimi zada ala 3a tlatati kata harat tak betegol lebih pada tiga hari tu, tu. nah itu bi ghairi uzri syar'iy ah uh, itu dengan tidak ada muzuh bahasa syaroh uh, ah hok kata bila tak tegol lebih pada tiga hari hara ah uh, itu pada masalah tak tegol bukan dengan kerana uzur syar'iy kalau uzur syar'in Wa illa Dan jika tidak Apa tidak? Hasiyah itu orang tersuai huwa illa Kala tahrumu ziyadatu ala sallallahu Ay illa yakum Bi ghairi uzrin syar'in Dia buatlah masalah Dia tersuai Apa, apa dia? Dia tersuai Wa illa dadika tidak Apa wa illa? aywa illa yakun Dan jika tidaklah Ya alhajru di dengan di dengan udzurin syar'iyyin jika tidaklah tak tega tu bukan kerana udzur syar'i dengan bahawa taswi dengan kerana bi udzurin syar'iyyin dengan bahawa adalah laia al hajru tak bertega tu dengan sebab udzur uh, bahasa syar'u kita ambil hukum dulu fala tahrumu ziyadatu dal fala tahrum fala tahrum ziyadatu ada tu nak baca surah yazat Ah, maka tidak harap oleh lebih Alas salah satu atas tiga hari Maknanya tak tegur ah, Siapa bertahur-tahur tak apa Tak ada siapa Bahkan siapa mati Tak tegur siapa mati Tak ada salah apa ah, ni Kita belajar satu sikit dah Ha, sini memb ni, ambil laba ni bukan saja hal suami isteri ni. Ah ha, asal ada cara masalah tu, tapi di sini hukum dia lagi. Ha, tak tak kiralah sama dia dengan sai ke, sama sekapung jerai ke. Ha, tapi kita kena utilah. Gapolah mana uzur syara'i boleh tak teguh. Ma boleh tak teguh. Yang misalah mana tu? Ah tengok dia misalah sia. Ka'am qasada zadhraha 'anil ma yatifi qaq. Ah Agak suami isteri tapi tak tegur. Ha, seperti bahawa qasathia zau tu akan nak zajraha, nak menakutinya anil makshiyati daripada dia nak punya maksiat. Ha, maksiat dia kepada Tuhan. Ya ada kadang-kadang orang ni, kan, yang duduk oleh suami isteri tak ada kira apa. Tapi tak tegur mano? Ada aku tu. Tak ada hirgalah, tak ada. Poi tengok gini, tak ada. Cuba tengok dak Nabi Nuh saat. Nabi Nuh tu bukan Duk dengan isteri-isteri kufur dengan dia. Kenaklah racang dia. Ha, kan siapa tu Hazdi membekiat mencerai dengan benasa. Dengan isteri Nabi Luqman tu juga. Dan suami Nabi benah. Ha, ah dak dak awak awak tobat isteri tu kenaklah. Ha, dah. Tak kan sebutlah Quran bukan. Wahaballahumatalliladinakfarumraat Nuh dan iraat Luadah. Allah menjadikan suatu masalah, banyak kafir. Apa dia istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lu? Lamanon. Karena tahta abdaini min ibadina salihin. Sedangkan dia riba wahjagah dan wajah suamiya salah. Nuk Nabi lagi Rasul. <Nuh! ancestry> nabi lagi Rasul tapi isteri ni qanata huma kena kaguk dua isteri tu akan kedua ni dia tengok berlaku jadi Pagi kita tak nabi ni gak hmm. dari dekat tak pelak apa nah tu kena lah qanata huma kena akan kedua suami isteri juga ha rancang eh ha, suami suami rancang suami dakwah ke melah isteri takut Nah apabila orang muda-muda mari moh luah ha, isteri pia Dewi tahu ke dio. dia ha, ada yang no. Pah, no, no. Ha, kejap, ya dai nok. Pahnoh ano. Ah Allah Taala no, ana waktu tunjuk contoh pada kita dak. Ya kalau kena lagu tudah, pahnoh nak tak cerang kata mu kecik tak bayar. Orang luar ya, kecek tak bayar ni apa yang kata apa? Sah, sahibul bait adrabi mafik. Ah ha, nah, orang, apa yang bahum miko tak tu peng mata mat eh? Mata mana kecik? Ah oh, ono kubur lamo ne. Lah. Eh kejaplah <Susuklah>. oh kena kuwerlah mon lah hmm ah ha, kawan ni pun kadang-kadang nome -kadang, habu habu ambek leleh siapa buta dia bukan celak hajat dak buta ha berapa kali kira buta por biar ada tu ha kira jangan tak lepas ha tak lepas main mati kok mari hang kesian ambek ambek suruh mayat tak mayat juga hang okay okay adalah tu ha tu dia ha kita nak kira tak leh tu ha tak, tak, letak -tak, tak letak macam tu ada dak siapa hang oh, duk dak itu mana ada setengah ada singa tebal lah sama tapi beranak semua Ada juga <laughs> masya-Allah. Ikhtiar eh, Tuhan kita tak kuasa dah itu ya. Tak fikir tak betul. Hmm. Kita dia ada balas sama. Nah, buat dua tu pergi bayar mas ek Beranak Tiduk <laughs> mana lah Misalnya itulah dia. Hmm. Ni kejadian tak nawala itu. tu hmm, kejadian Tuhan yang betul sia-sia dah. Tidak ada cerita lah. Baik. Kalau bagaimana kita baik syariat. Nah, jadi mana tu Kosak nak teguhnya daripada maksiat tu boleh tak teguh. Jadi mana kata buku cerai ni tak semestinya. Mak terserah pada suami mufawadun ila zaujiha dia panggil. Mak diserah kepada suami dia. Sabit tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ayati mengadu ke dia Rasulullah, Allah. isteri saya tidak menengahkan tangih orang lain. Kecik dalam bentuk manja lah. Isteri saya ni tidak menengahkan tangih orang lain. Haa Kita nanya pada macam-macam tu lah Atas ulama' tafsir mari tu Nah, Kek Rasulullah SAW Dah kita Kali mubasa taksi pergi Mulepah dia Maknanya secara pada cerah lah. Ya Rasulullah Saya Tak tersobar darinya Maknanya Tak lepahlah Tak lepah Dengan anak Dengan kapal nah, Dari tu Mulepah dia Haa ha, Dengok Tak nak kata Tak boleh Buna cerah Semata Dah Ni nak Ya tak Ya kira Dia ya, paham Tahu hati Haa okay. Nah Buku Ha, buku dia masalah tu hati tak redha nah tu dia ada layan yang lain ikut sel tu hati tak redha tapi apa benda kita tak saya seliga ha, anak seliga tak lepas di segi beberapa segi ha dia rajat gitu juga so selah-selah ada apa, -apa. Ha, di sini kita dapat tibawa maksiat dia berlaku ni bukan dia akak pak kita pada sekali-sekali pun tak sekali. lain ha, tak lepas beberapa kali tapi tetap ke buat tak reda maka tak tega tu kosaknya nak menegah maksiat ha tu tak apa masyaallah ha payah tu dak nak bercakap masalah ni nah, dia banyak udzurin syar'iyyin ha dia ada setengah-setengah tu Soal suami mengadu lah eh Oh, Awai ya rumah tak ada arah nak buak atah. Tua tak kelubung, tak selubung. Ha ada satu. Ha dia ya, biasa duk, biasa duk tak rubuh je mana mahu patu nak bubuh tak leh atau malu je tak. Sakit palu, ha. kata belakang, ada. Juga, berubung, sakit palo, ni kata belako dah tak rubuh sakit palo. Ha, patikah Allah suami ada ya, nak gamuk. Pasuang ya, suami jadi terlebah tak udah-udah. Oh tak termasuk dah. Ha dia pergi ke dalam itu, dia ada, haa, bini yang tahu. Hm, siapa nak? Itu nak kawan. Allah kan nak petikah rakyat aku dua itu. Dia ini, dia ini subay. Pihak. Dia ada banyak nak doa itu. Letih sungguh, masa itu. Rakyat oh, ya, dah kena rakyat. Oh, Pakau anak, rakyat cakap. Ada nak buah Jumur Allah, soalnya minyak, gamuk. Tapi nak cerah-cari. Tengok, tengok, tengok. Kita itu, hai, masya Allah. Ini satu balok lah, kutu itu. Satu balok itu. Aminalah ha, kita minta jauhlah dari kenalah tu. Kita duduk-duduk mengaji -duduk duduk no, tu akhir kat kepala dah palak ni banah serwadin nak nyo tu. Bukan orang betul jin tu. Ha tu letih lah kita. lagu tu lucu cuba kita. <laughs> Masya-Allah nak layu denji. Hmm ingat hak tu minta jauhlah dan minta jauh ni Allah Subhanahuwataala lah kena lagu tu gap nyanyo. Hmm tu dia. Nah. Ha kita hanya letak masya-Allah dia kuasa. Hmm Wakala fir'awn dati jatuh innu bilah jiribiwu yang engkau dzirain syar'iin tidak ada yang bernama ahok ha, kata ahok ha, kata Masalah tak tegoh tak tegoh lebih pada tiga hari tu Lain pada kio uzur syar'in wa illah tak boleh pada tahrimi kalau tu nak bawa ke jaza. Nah pada tahrumi dan uh, pada tahrumi sih ada tu, mampu tak hari ulil beh ala salasah tidak boleh. Pada misalnya siapa tu? Seperti tak ninsau pada tak rumus ziarah itu ada segala so, tak wahaja makhu zuming kaulihin inilah dia ambil daripada kata ulama ni, tegur, apa, ya juzu hajirul mu bertadinya alaikah ini harus oleh tak tegoh Hajrul mana tak tegoh peh tinggal bercakap maksudnya tak tegoh harus oleh tinggal bercakap akik orang yang mu orang ni orang mu tadeng Dia tadziloh kata tak supportnya kita ahli sunnah. Haa, misalnya Boleh kita tak tegur dengan dia Temu tak tegur tu Saya tegur dengan dia Tak ada apa Tak ada salah apa Haa, tu dia Nah Li zajrihi Sebab apa tu Boleh tak tegur Kau sakmalat lah Li zajrihi Ambil atihi Kerana nak menegahkan Nyokkan muqtadik Kita fakmabu Kerana nak menegahkan muqtadik tu Dari bida'ahnya -oh Bida'ah -oh muqtadik Haa, pegangnya dia tu Nah Hmm wal fasiki atah ha, pada mubtadih harus tak tegur ke orang fasik oh tak semaya orang fasik oh dia ni kok judi ha, apa kita wayak kalau kacak-kacak wayak tu tahu dah dia ya, tu ha ha am ha. ha, tak tahu tu mabuk nak haram tahu dah apa tu tahu dah kok ni tahu dah belah lagi duk mengaji belah-belah mabuk belah-belah ha tu tahu semua dah dia fasik je segitu maka ha, tak tegur hmm. dengan dia tak sekal cakap dengan dia Kenapa tu Kerana anak menegahnya daripada kepasikan Ha ni boleh tak tegur Misal tak kelihatan rumah Ada sepupu kita kau Ha tak apa pun Kata gila Ha anak sedara kau Tak semayah Oh Kita rayak tak semai Pada kita ada kaca-kaca rayak kita Anak demo maapak Tak ada lah kita Eh Habis-habis lagi pula Oh susah sekali Kata takkan lagu Mereh lagu lain pula dah Timur kau tak ada jalan-jalan, dia tak kecep itu Temu senyap, temu senyap ha, apa tu? Da, tak, tak ada harai apa Tapi kosak kita nak menekah tu Jadi dia, dia semayah, mm. dah puas, dah perlu Kita nak pergi, kita tak semaya tu Pak saudara tu, pak saudara lah, pak cik kita Dia pa, cik gitu, maknanya nah, Kita panggil pak cik, panggil panggah ke dia Tapi memang semaya ada dia mabuknya, ah, ah ha, tu dia Haa, kita tak kecep buku tu Haa, belah je, dia ya, tak sombong Haa Awak oh, kita ajaran Islam kata ada belakok, dia kena belakok. Ah, awak demo menyadi juga Allah. Yang kita ni awak tak kena apa-apa dah. Ada bukan gitu. Pada kota semayan ni sah. Ah, boleh. Tak ada salah, tak ada dosa apa mm. dia kita. Ingat tahu tu tidak payah juga nak duduk di dalam syaraknya dia. Ah, dia dia. Wa kadza boleh juga kata dia tak tak tegar iza ruji asalahuddin al-hajri hu hmm. awil mahjuri ah ni hebat begitu juga harus tak tak cecak apabila diharapkan baik ugamo orang yang tak cecak dia orang mahjur orang yang balik yang meninggal balik yang kena tinggal tak asal arti Balik yang meninggal ke balik yang kena tinggal maksud tinggal sini tinggal cakap lah Balik yang meninggal bercacak dengan yang kena tinggal cecak nah kosaknya apabila diharapkan baik ugamu, ya masalah berkecek ni pun kalau dia baik, kecek dia ikut seh si pulak dah aa dia ya, pasal tu pulak dah ada, kan? ya, dia kalau pasal berkecek, tak ada gapo. orang molat belakang, balik ni orang pasal semaya apa, belebal lebih kurih, Hal kita pun pasal juga lebih kurih, tapi dia bertemu berkecek, mana nak jadi ikut seh, si, keceknya ikut-ikut, tak ada peda banyak eh, kita pun tak cakap kana tu diharapkan baik ugamo misalnya ah tengok dia ka an kana yahsulu inda hajri seperti bahawa hasil dapat terdapat ketika tak bercakap tu oleh khalalun mm ka ayahsul la inda hajri ketika tinggal ketika hajri tu tak cakap adami belum taknya nafi-nafi di isbat boleh seperti hasillah ketika tak hadri tu hmm ha, nah cerita tak, tak hadri kan maksudnya jap cakaklah dia kena ikut tu hasillah ketika betego ah nama ikut tu dah faham berlaku lah ketika tak betego dok bercakap tu berlaku oleh khalalum ha, berlaku oleh kecacatan di fiat limaksiatin dengan melakukan ha, apa dia ha, benda hakal daripada hadis awal mahdu hak tu tu payah juruhu maka tinggal ia hajid huwa akan mahjub li'islahidini kulli minhumah supaya nak membaiki ugamah tiap-tiap Ah, walau jami'ad-dahari walau apa sepanjang masa sepanjang tahun lah walau jami'ad-dahari walau walau pada semua sepanjang tahun kita panggil tak ada gapuh eh penting semua penek nak jaga ugamah lah haaa nak jaga ugamah tak cakap tu ha, Nak cakap Dia cakap tu kawal-kawal banyak Haa Lalu tu ni ha, Temu tu Tak cakap Kacak begitu-begitu ke ya Hmm Sebab dia berkata Jadi kok si Ada juga orang Haa Haa nah. Khalal Khalal ni mana ada kacak-cata lah Wa alaihi Dan atasnya lah Haa Atasnya lah, Yuhmalu Dan atasnya lah Atasnya ni tanah kelimanan kat oh, kata sat ni wa ha, 'alaihi ala ya jawadil hajri iza rujiya salahuddin alhajib au almajdub hah cerita situ ataupun kita melihat dekat sikit ha dekat sikit betul ni wa ha, 'alaihi ala hajrihi liislahi din hah situ ha dekat ha dekat betul wa 'alaihi ala hajrihi liislahi dinikullil umam ha, di atasnyalah atas kata uh, tak bertegur kana nak baik ki nak membaik ugamu tiak-tiak yuhmalu <tos> hajruhu ditanggungkan tinggalnyo nabi SAW akan ka'bah malikin wahilalabna umayyata wa mararatabna rabi'i Orang tiga orang ni sahabat lagi. Rasulullah SAW. Kaab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Marrah bin Rabing. Orang tiga orang ni kisah siapa kesalahan dia ni? Nah, dia tak hadir pergi tabuk. Hmm, tu dia. Orang tiga orang ni. Persada satu. Orang tiga orang ni kisah Allah dia tak hadir pergi tabuk. Sedangkan tak ada uzur. Hmm, tak ada uzur. Hak uzur tak apalah. Ha ni tak ada uzur ni. Apabila di apabila diseru keluar daripada Madinah, keluar pergi ke Tabuk, tiba-tiba mereka ni ha, apa dia ni? Dia nak pergi juga kelik pergi di rumah tu adalah oleh pihak ahli rumahnya duk merayu itu ini tu ni dilembu, tak jadi pergi. Buat Rasulullah pergi perang. Pastu kan ada pergi. Ha tu dia. Ha tu Bana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ha takut dah demo ni. Ha Tuqab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Mararah bin Rabi'. Nabi tak cakap tak tegur dengan orang ni. Wanah yahu bukan wanah yuru tak pada hajruhu yuhmalu hajruhu nahyuru. Dan bukan dia saja tak bercakap, Larangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-sahabata an kalamihim. Yang lari pula puak sahabat daripada bertega daripada cakapkan mereka itu Ka'ab, Bilal Mararah ni orang. Okay? Yang lari puak sahabat tak reti teguh. Ha ini boleh ada masalah pada tadi kita dalam agama ada, ada mengaguk ni. Jangan, -jangan ada dia fado dia. Kalau dia fado juga dia salah dah. Ha sebab dia jugak lari, lari pula dah. Nabi lari tak reti tak reti teguh be. Sampai apa sepupu dia puak-puak dia tak teguh sampai abuk. Ha, Ka'ak bin Malik dan Hilal bin uh, Umayyah Marorah bin Rabat Demon ni lepas berlaku Dia duduk dalam rumah tak ada tubik-tubik ada anak gamut Tapi Ka'ak seorang ni dia orang <tuk> Cuma kata orang Kalau kita kata uh, Tinggi sikit kedudukan dia ni Sampai jauh dia tu diikat tubuh dia Di, di tia masjid Surah so, ahli diikat dia Sebab nak dera dia dia Nak taubat dengan Tuhan lah Diikat diri dia di tia masjid Dia ni no dia dulu penjara tak ada ikak di tiang mandi apabila siapa punya semaya ah so dia pecak dia jucak tadi bagi semaya semaya dia semaya cara Rasulullah Rasulullah tak suka tak tengok hmm, tak tengok Boleh tengok dia nunduk susah hatilah aku tu pokok-pok sobat mai pun be salah tak jawab dia go be salah kedemo demo tak jawab orang tak pia teguh dia susah hatilah ah nak teguh tak leh muka larang tak be teguh Ha dengar ni berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kata buku tak bekecek ha kita dapat temui hadis kata tak bekecek lebih pada 3 hari harai tu hak tu hak lain pada buku kamu kalau tak tegakkan apa kana tegah dia daripada dia buat ke jemaah siap maka tak ada apa ha, dengan dengar ni ayat hadis 3 pola itu hayy tu khalafu kerana menyalahi mereka itu ketinggalan mereka itu an ghazwati tabuk ada pergi tabuk. Hmm, pergi tabu. Nah, dia tak hadir pergi tabuk. Ha, dia kena marahlah. Ha, muke wajib keluar. Wajib keluar. Allah tak ada uzur melainkan orang ada uzur. Dia tak ada uzur pun ni tak keluar lagi ni. Ha, tu kena marah weh ni. Ha, tengok tu. Wa begitulah. Maka tangguh hadis ni belah tu, kerana dia terrakah. Ha, dia di raka. Allah raka ke Rasulullah SAW. Hmm. Dan wahajrussalafi wal khalafi atah pada hajruhu. Kundur klik wa alaihi yuhamal. Dan atahnyalah ala hajrihil islahidinilah ditanggungkan hajrus salafi wal khalafi. Uh, tak bercakap oleh orang-orang salaf dan orang-orang qalah ba'dihim ba'dhan. Itu bada pada salafi. Setengah-setengah mereka itu Akhir setengah Jadi sama-sama oleh salafi salaf Dikalahnya sama kuat sahabat sendiri Oleh tabi'i turun menurut Ada tak cakap tak tegur di Makyat Haa ni tanggung sini lah ni Mana weh Bafil Ihya'i Maka tersebut dalam kitab Al-Ihyya Imam Ghazali lah Ihya'u lumi din Haa bakal Al-Ihyya'i dalam kitab Al-Ihya Bagi Imam Ghazali rahimahullah, Ada sebut cerita Buku tak bertegur, tak bercakap An-Nasa'da bin Abi Waqasin ha, Dengan sahabat terkenal Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu Dia salah seorang sahabat Sebut nama 10 Ahli syurga Dia panggil Al-Mubashari Nabil Jannah Sa'ad ni ha, Dan dia ni salah seorang yang bijak dalam memanuh Haa nah ah bijak manah dia Sa'ad bin Abi Waqqas Hajarah oh, Ammar bin Yasir tinggal ia akan bercakap dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma tengok tu nah, Ammar bin Yasir ni pun terkenal juga lah sahabat Nah Ammar ah, tak cakap dua tu hangga ila amatha hangga baru mati je ya. tak cakap apa mati ah, ada tengok dan wahajara uh, wahajara Uthman bin Affan Abdurrahman bin ah uh, benar Aufin oh tengok ni Uthman bin Affan dengan Abdurrahman bin Auf tak jaga ila amatan tengok pada bawa mati ha ah, ni sama kaya ha ah, tu orang Uthman seorang saudagar Abdurrahman bin Auf Ah ha, sahabat terkenal saja ni hmm. Al Nabil Jannah wa hajarat baunya tabi'in dan telah tinggal oleh Tawus aka Wahbab bin Munabbih wa Ha bin Munabbih ah orang terkenal belakang ni Wahab bin Munabbih ah ha, nah tabi'in ila al-Mata wa Sufyanus Thauri dan telah tinggal oleh Sufyan Thauri guru dia siapa dia tok guru dia ibnu abi laila ha iaitu anak abi laila ibnu abi laila tok guru bagi sufyan zawri ila amata dengan siapa baru mati dan belum nyahad jenazah tahu tak hadir ia ke jenazahnya ha yak tanya ni orang okay, ada kelas jadi contoh telah dia berlaku orang okay, zaman salafus salih radhiyallahu taala anhum masalah ugamu kena ugamo ana islah ugamu Ha, Adalah beberapa cerita yang panjang tu, hmm, tu dia. Ha, Habis ha, Jadi mana kata uh, Tidak Nafi tidak jadi Belawai Dengan hadis kata uh, Tak tegak lebih pada 3 hari harap Waktu bukit kerana ugam Hanya kerana nafsu Kerana hawa nafsu ha, Buku kualik itu kata uh, Kalau kata Tengah keluarga Adik-beradik tak tegak tu Buku-buku tanah Buku-buku harta ha, Buku lah tu Nah, haa, buku atau dah, atau buku ha macam, macam lah, tak sabit dengan agama. Ah tu tak lehlah lebih pada 3 hari tak boleh lah. Hmm. Ha ni lagi asalkan kita tu cara masalahnya eh uh, ha suami isteri tapi bab masalah hajar tak cakap ni diumum masalahnya. Ah perabih masalah ni katanya klik pada matan semula. Fa in aqamat alaihi maka jika apabila uh, berlaku fa alaihi ay alan nusyuz maka jika mengekalilah maksud di sini akamat ni ha uh, bab bersih seperti gini ay asrarah uh, ha siap terbersih yusiru isra maknanya mengekali Maka jika mengekali ia al-mar'ah tu alaihi al-ain nusyuz atas dia kau. Nah, sihat tak jadi ke pada ke habasah, habasah lawan ni ah jangan. Eh? Ah, tu dia. Kerah kekal ia atas nusyuk juga. Bi ruhihi dengan berulang-ulangnya, dengan berulang-ulangnya nusyuk ni lawan somo. Um. Minha ayna az-zawjah. Ah, ha, hukum kata gano pula? Hajaraha wa apa datang situlah. Ha, tinggal ia bercakap tadi nasihat-nasihat jangan tak cakap. Ha ni wayah abida begapo bida dak keras tak hirang kuatullah. Ha ajaraha. tinggal ia akan bercakapnyo. Ha boleh jangan tak cakap tak tergolih. Wa daraba hada ia akannyo. Ha boleh. Eh? Ha fa'izuhunnaw fil madajin wa wa pawapribunna ha, ah boleh puko ah ha, di dibepuko aso mano ah ha, nang ngaji tu pula ah ha, kata boleh tal kawi tudiyo maitu kaguna bukan gitu ah waktu tu menyak ha, wa boleh tal gawai ah ha, tudiyo nah abanyak orang puko dah ada berat wa darabaha nyata apa kena makan nasi ai doh kak Allah masya-Allah Rasulullah ke salah buku tu do. hmm wa dan pukul ia akalnya akan apa dia akan zaujah yang dia diaqau lah yang dia panggil sebagai pukul macam mana darbadah dibillah sebagai termaklum talak li na'iyah panggil sebagai pukul an ja'a Laha, okay, no. ha, lah akan ah ha, tu nak belajar bab cakap pukuk lah ah tu dia tu patu juga ha, kita nak pukul nak godang misalnya kita jadi cikgu nak godang murid kita sebagai bapak nak godang ha, kita sebagai abang nak godak adik kena ajar godak atak dik jangan godai wak ukuk sedap tak leh salah ha, salah ha, kita sebagai bapak godak adat ada ha, nak jangan dahat pat pat poket Ha, nah dia siwat teh ha, apa ha punggung ha punggung dia, dia tempat isi banyak kan ha situ hmm tu dia oh ha, ni gap bodak kepala kodai tapah muka kuning eh. ha, jangan salah tu sedasa suku pula tu, tu. ha dek hmm wa hajar hajaraha wa dharaba ha sebagai hadarbata dibillah Ha abe situ deh mana boleh lah. Ha syarat syukur tu boleh bajikan, tu panggil tu tu boleh bajikan tu. Ha, sahabat maksud masuk dalam ha, syarat syuruh. Ha baik. tapi nak belajar pak cara ko, cara ke puko tu. Kalau tidak aku nak lajak di pada salah. Hmm. Baik. Wa in afdhadzar ila tarafiha. Ha kita katanya hawo nak marah sananya mari nafsu capu situ gak nak marah saning. Ha dan jika membawa ia ada jika membawa oleh pukulnya darbuha, pukulnya pukul zaujahatnya bawa apa mana? Ida <suh> <suh> telah lebih, Ida nafsiha membawa pada binasa. Ayat ay, yang binasa diri, kami sabi'an mata Allah doanya tak mati Ada doa PC ahli PC dunia, kan kadang-kadang ohnya pergi naistu itu doa, dunia doa lagu tu dah oh sebenarnya listu ada lagu tu katak terikutlah ha ni buat sampai mati ah tu orang bagi tahu dia tu apa pada tu nah dia tau dia tidak dia amat mati dengan sebab bukun bawa dia mati kena tempat pokal kau kita kata ataupun talifa syai'un min aqba ah uh, qad idza talafi aita lafi syai'in min a'dha'iha jadi gerosak sesuatu daripada anggotonyo au hawasiha alah nak hanya menggodet tapa kecok nak ha misalnya nah ah ha, video hmm ataupun ha, hawasiha nya tapa apa pekok tapa pekuk, pekuk lingkung <tuh>. ngeng patuli ha tengok ni jadi oh hukum kata anu Wajabal ghurmu, ha, wajib bayar. Wajib na bayar, ai wajib alaihi ghurmu, hmm, wajib bayar. Bayar, bayar apa? ay wajib alaihi ghurmu muqabbal lima talifa minha minan diyati, nak bayar dialah. Ha, kalau mati tu ha, nak siapa masuk jalan kata bunuh je. Nah, ha, kalau bunuh nak lain pula. Ha, kalau bunuh juga, ha tu gikok nunalah. Aa, jika balah tak balah dia kira hal halain pula ta. ilham tatlubil qawada dah tengok dia kena bunuh balah kena apa pula tu orang kata apa kena bayar dia tu itu jika tidak tuntut dia akan kawad ke balah awil arsyah apa bayar-bayar nyimbuh pima lahu arsyun muqaddarun awil hukumatu hukumah pima laysa arsyun muqaddarun dan darbat ta'dib masyrutun bisanamatil akibah. Ha, kan pokok aja adat ni disyarat dengan selamat akibat Ani ha, siapa jadi talah naso ni kena bayar. Nah, ha, tengok dak. Ada-ada orang tanya te berat kan Allah tak lewat dituh kan siapa anda ni mau keluar. Otak kutu pula ada juga macam tu Ah woi woi ada-ada. Oh, nota itu dia berwih wih Orang masuk Tidak dulu-dulu nak Eh keluar je masuk. Ah, ada juga masa macamnya lah orang. Ah, ya tengok. Ah, jangan. Han dia tengah mengajiin pay dulu ni dia dan ni. Dek, kan dia tu nak bini-bini dulu weh. Ah, nak bini-bini dulu. Aku memang. Ngadil lah taubat dia. Ninilah dia tak gerusuh dak. Apa tu di antara tu dia. Ah, tak tahu nya rezeki Allah seolah ikut kita. Ah, seolah Allah maya rasa dang. It wa yasqutu binusyudzi qasmuha wa nafaqatuha dan gugulah dengan sebab derhaka itu boleh gilirannya gilir apa nya almaratin nasizah berpuai hak derhaka tu giliran dia tu gugur maknanya kalau punya dua istri gak giliran balik dia tak wajib gilir maknanya suami tak digilir pun tak berdosa macam mana gugur au ha, gugur gilege ada ke ada itu gile juga tak ada apa mungkin haram gilil Ha nah wanfaqatu ha dah gugur oleh apa oleh nafkahnya. Ah nafkah tak ada wajib bagi, beri. beri juga tu baik hati dialah yang dia nak beri juga tu pun suka dia tapi kata berdosa, ha, kata kewajib dak dah. Kalau tak beri tu tak ada berdosa apa. Ha, pasal dia gugur, pasal dia gugur. Ha inilah di antaranya wa qawli wa nafaqati segala ikut dan nafkah dia maka kiswah wasukna wa tanzih, tanziih wa nafiha ah tu wa wala 'indal musannib balam yazkurha barakali musannih tak sebutkan tawabbi' bi annaha tabi'atan lin nafaqah fil wujuu' wa adamihi hmm fa in adat maka jika kembali li ta'ah ah apa panggil apa dia lam ta'uf kiswatu zalikal qatli Ah, ha, dia kembali klik pada taat semula. Ta'kumbali boleh pakai ya muslin tu. Sebab lepas masa. Bal <tuk> taksun nak sah ah ha ila tamamilah. E ha uh, sumayaksu zauju fil uh, faslillazi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba'dahulah maknanya. Ha ah, baik ha itulah. Selesailah kita daripada pasal itu, ikuti pasal baru pula hal ha lain dah fi ahkamil khul'in. kau khulq